Tervetuloa täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podcastissa saat vinkkejä selkeämpään arkeen vähemmällä tavaralla. Tänään keskustellaan ammattijärjestäjä Sonia Salauriutan kanssa siitä, kuinka selviytyä perityn tavaran kanssa. Jos oot ihan uuskuulija, niin täyttä tavaraa podcastissa puhutaan siis ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja että apua saat minne vaan. Lisäksi löytyy erilaisia webinaareja ryhmille. Olen siis koulutettu ammattijärjestäjä ja ison perheen äiti ja mun missio on kertoa sulle että ihan jokainen voi vaikuttaa oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Pinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja podcasteista sekä tavaravalmentajan sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Ei tänään siis aiheena perityt tavarat ja kuinka selvitä niiden kanssa – on ilo saada tästä aiheesta puhumaan sinne kollega Sonja Saloriutta. Hei Sonja! Hei! Kiva kuulla ja olla vieraana. Eli juteltiin tässä ennakkoon, että tämä on oikeasti asia, johon törmätään sillai, niin kuin jatkuvasti siellä asiakastyössäkin. Joo. Ja sitten lopuksi kuullaan ihan sun omia kokemuksia tästä aiheesta, niin varmasti saadaan kyllä semmoinen Erittäin informatiivinen ja, ja semmoinen tärkeä jakso tästä, joka koskettaa varmaan monia. Meitä kaikkia jossain vaiheessa. No juuri näin. Se on, se on aivan totta. Minkälaisia tapauksia sinulla tulee? Niin tietysti puhutaan asiakastyöstä, niin puhutaan yleisellä tasolla, ei tietenkään spesifisti totta kai, niin kuin se pidetään tässä. Mutta, mutta tota, yleensä minkälaisia kokemuksia sinulla on siitä, että missä vaiheessa ammattiedestä ja ollaan yhteydessä, että, mm. että ei varmaankaan ole niin se ihan, ihan ensimmäinen kuukausi, kun ku tämmöinen tota, no tapahtuma on käynyt vaan. No, mulla on kyllä tosi hyvin erilaisia tilanteita ollut, että, että pisimmillään varmaan on ollut kahdeksan vuotta tilanne, missä on kerrostaloasuntoon tyhjennetty omien vanhempien Puolinpesä ja sitten asiakasperhe on sitten siellä asunut niiden laatikoiden keskellä ja voi olla, että on yksi huone täynnä jopa jotain huonekaluja ja ruokailuryhmää ja tuolia ja pöytää ja sellaista, että huonetta ei pysty käyttämään sen takia, että sitä tavaraa on niin paljon ja sitten kuitenkin siinä se surutilanne on ollut silloin niin ehkä hankala, että, että ei ole pystynyt käymään niitä tavaroita läpi ja sitten tietysti ajan myötä siihen tottuu, että nämä nyt vaan on täällä varastossa meidän kodissa. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa herää tarve, että hei, että tästä huoneesta olisikin kiva saada vaikka vierashuone tai askarteluhuone. Tai, tai niinku ottaa oikeasti se huone taas käyttöön. Ja, ja sitten siinä vaiheessa on pyydetty multa apua. Että toki siinä on sitten se, että kun niitä ruvetaan läpikäymään, niin siellä on jo ehtinyt unohtaa, mitä kaikkea siellä on. Ja sitten usein, kun kyse on perityistä tavaroista, niin voi olla, että niitä ei ole välttämättä edes itse ollut pakkaamassa. Että on pitänyt vaikka myynnin takia tyhjentää vanhempien tai, tai toisen vanhemman asunto, ja sitten ne on ollut niin pitkään ne tavarat niissä laatikoissa, että eihän sitä voi enää niin monen vuoden jälkeen muistaa, että, että mitä siellä on. Mutta sitten on ehkä myös ää, käänteisesti sellaisia tilanteita, että on itse iäkäs asiakas, jolla on aika paljon tavaraa ja ei ole vaikka ketään perillisiä, että on sukulaisia, mutta ei ole omia lapsia ja, ja sitten haluu asua kotona pitkään tai on sitten miettimässä, että voisi muuttaa jonnekin esteettömämpään tai, tai pienempään asuntoon, että et sit, kun sitä tavaraa on yhden kolmion verran, niin sitten iäkkäämmät asiakkaat ihan fyysisesti ei enää jaksa käydä sitä omaa tavaramäärää läpi ja, ja ne on kyllä ollut kans tosi niin kuin Antoisia myös itselle ammatillisesti, että, että siinä oikeasti pääsee keskustelemaan sellaisen ihmisen kanssa, jolla on tosi pitkä elämänkokemus, ja toisaalta sit myöskin heille pystyy tarjoamaan ehkä uusia ajatuksia siihen, että, et niin, että ne viimeiset niin kuin terveet elinvuodet voi elää vähän pienemmänkin tavaramäärän kanssa ja, ja silti olla hyvää elämää. Että, et kaikkea tältä väliltä sitten mahtuu, että et, et aika monella on varmasti jotain perittyjä astiastoja tai ryyjuja tai niin kuin käsitöitä, pöytäliinoja, tällaisia on tosi tyypillisiä, mitkä ei sinänsä ehkä vie niin paljon tilaa, mutta sit voi olla, että on, on tilanne, jos perii vaikka kokonaisen talon tai kiinteistön, missä on sitten Navetasta lähtien kaikki tilat täynnä tavaraa, niin, niin siinä on sitten aikamoinen urakka käydä läpi ja miettiä, että mitä niille tehdään ja mitä haluaa niistä itse säästää. Joo, toi on aivan totta, että toi on tosi tavallista, että siellä on, niin kun, tietysti siinä voi olla semmoinen niin äkillinenkin surutaustalla ja sitten tulee mm. niin kun, vähän siihen perään se, niin kun, saattaa olla nopeallakin tahdilla niin kun, tavallaan se, se ö, vanhemman kodin myynti, jolloin se Kyllä. tulee just toi, että ei ole aikaa, eikä millään tavalla myöskään voimia siinä hetkessä ruveta käymään sitä tavaraa läpi, vaan sitten vaan mm. niin kun, ottaa kaiken ehkä just niin kuin voisiko sanoa pahimmassa tapauksessa sinne omaan kotiin, jos nyt mm. että se kuitenkin sitten tavallaan tarpeettomasti tukkii sitä omaa tilaa. Ja, ja sitten tuo iäkkäämpien kanssa tekeminen on, on myös sitä, minkä otit tuossa esiin, että mm. ä, siellä on ehkä vielä niin kun, se on niin iskostettu se kaiken säästäminen, että siinä mm. tosiaan niin voi olla tosi paljon hyötyä siitä, että pääsee niin kun pallottelemaan niitä ajatuksia, että mm. hei, on myös niin kuin, on ok päästä irti ja, ja näistä Niinpä. voi olla hyötyä jollekin muulle, että ne voi olla niin syvää juurtuneita ajatuksia siellä ja Niinpä. ihan ymmärrettävästi, niin kuin, että se, se, tota, karsiminen ei ole niin sellaista niin kuin helppoa. Niinpä, ja siinä on niin monta eri elämänvaihetta, tavallaan, mistä sitten luopuu siinä, että voi olla ihan jotain omia kansakouluaikaisia piirustuksia tai sitten jotain omia käsitöitä. Mm. vaatteita, mitä on ehkä käyttänyt Puolisan kanssa jossain ensimmäisillä treffeillä 40-luvulla tai 50-luvulla ja, ja tota, siellä on niin tosi pitkä historia ja sit, jos ei ole ketään kenelle niin jättää ne ja kuka ne sitten tulee käymään läpi, niin, niin se on niin kuin, siinä tulee aika, <laughs> aika syvälliset keskustelut kyllä ja on jotenkin ollut tosi ihana olla sit siinä mukana sille, että herättelee niitä ajatuksia ja toisaalta myös näkee sen helpotuksen asiakkaalla, että kun sit lopulta pystyy luopumaan ja laittamaan eteenpäin. Joo. Että, että ei vaikka niin kun, että ennen olisi ollut sille, että vaihtaa verhoja monta kertaa vuodessa ja on kausiverhoja ja sitten tajuaa, että kun ei pysty enää itse kiipeämään vaihtamaan, että aina tarvii sit jonkun, joka tulee. Että kahdet verhot riittää ihan hyvin. Että Tämä muuttuu ihan... niin jotenkin konkreettiseksi mm. se, se oikeasti, että mitä siinä tarvii siihen hyvään elämään. Ja tosi usein on myös niin, että siellä on tota useammaltakin ihmiseltä perittyä tavaraa. Eli sitten tulee vielä niin kuin näitä kerrostumia, että, koska voi olla niin, että omat vanhemmat on ensin perinnyt vaikka oman mm. sisaruksen tai jopa heidän vanhempien Kyllä. jotakin tavaraa siellä. Ja sitten kun ne tulee niin kuin siihen omalle kontolle, niin sitten siinä on, on tosi vaikeaa niin kuin pohtia sitä, että, että jos nämä on vaikka jonkun muun sukulaisen viimeiset niin. jäämistöt, että onko minulla oikeutta laittaa näitä kyllä. Niin, pois, tai mitä näille tehdään. Niinpä, joo, se on kyllä just toi, että kun on monta sukupolvea, ja sitten jos on ollut iso suku, ja sitten on itse joutunut siihen asemaan, että on ehkä useamman eri ihmisen tavaroita, niin, niin siinä kyllä se ulkopuolinen tota, apuja ammattijärjestäjän kanssa just näiden asioiden pohtiminen, niin auttaa siinä, että, että kun ei ole tavallaan itse valinnut niitä tavaroita sinne, että ne on vain tullut. Ja sitten toisaalta se, että niissä tilanteissa niin liittyy paljon tunteita ja surua ja, ja itselläkin myöskin niin kuin luopumista. Ja, ja sitten siinä on myös ihan hoidettavana paljon kaikkia asioita, niin kuin just vaikka asunnon myyntiä tai hautajaisjärjestelyjä tai muuta, ja sitten ehkä vielä työssä käyvillä se, että, että sitten sä käyt vielä töissä siihen päälle, niin, niin se on kyllä tota, just helposti käy niin, että sitten antaa niiden tavaroiden vaan olla, että se on vain niin viimeinen, viimeinen siellä listalla, että, että nämä pitäisi käydä. Ja sitten tietysti mitä pidemmän aikaa kuluu, niin, niin kyllähän se siellä taustalla koko ajan sitten kuormittaa ja, ja on semmoinen... Niin reki siellä perässä, että aina kun näkee sen täyden huoneen tai näkee ne laatikot, mitkä on tullut sieltä jostain ja ei edes muista, mitä siellä on, niin sitten tulee se olo, että, että mun pitäisi tehdä jotain. Ja jotenkin se, että mä mun asiakkaalle aina yritän muistuttaa sitä, että, että nykypäivänä on ihan ok pyytää apua. Ei tarvitse pärjätä yksin, vaikka se on tosi tiukkaa meissä, että, että pitäisi pärjätä ja se on ikään kuin velvollisuus, että, että nyt kun minä olen nämä perinnyt, niin minun pitää nämä yksin hoitaa. Että se on tosi tiukassa kyllä sellainen ajatusmalli, että, että sit siinä vaiheessa, kun, kun niin pyydetään apua ammattijärjestäjältä, niin sitten mä kyllä korostan sitä, että, että, että se on tosi hyvä juttu ja, ja kuitenkin sitten se, että, että asiakas siinä päättää lopulta, että mitä, mitä hän säästää ja mistä luopuu, mutta että siinä se prosessi käy vähän kevyemmin, kuin siinä on joku pitämässä kädestä kiinni ja, ja niin kuin sallimassa myöskin sit ne vaikeat tunteet. Että, että sehän tässä niin kuin ammatissa on se, että, että me kyllä nähdään varmasti ilo ja suru ja kaikki siltä väliltä, ja ollaan siihen niin kuin totuttu, että, että niitä ei tarvitse pelata. Kyllä, ja tuohon vielä ehkä siinä, se huomiona, että, että eihän tota, meitä edeltävillä sukupolvilla, niin eihän heillä ole mitään niin myöskään mallia siitä, että olisi otettu mm. tämmöisiä asiaan apua vastaan. Ensinnäkään Kyllä, tätä niin. meidän ammattikuntaa ei ole ollut täällä olemassa, olemassa, mutta toinenhan on niin se, että sukupolvi sukupolvelta, niin kuin, siis tämä tavaran määrä, mikä meiltä jää jälkeen, niin, niin sehän on niin kuin ihan eksponentiaalisesti noussut tässä. Että tota, jos miettii vaikka omien isovanhempien vanhempia, niin tuskin heillä oli niin kuin se, No okei, siellä saattoi olla sit sitä maatilaa mm. ja tämmöistä, mutta et se henkilökohtainen Kyllä. tavaramäärä on varmaan ollut tosi mm. muka. Niin. Et taas, nyt me ollaan niin pari sukupolvea myöhemmin ihan eri asemassa Kyllä. tämän materian määränkin suhteen. Joo, mä näin jonkun sellaisen lehtiartikkelin, missä oli just tästä niin vaatteiden määrästä, esimerkiksi se tekstiilimäärästä, niin, että 60-luvulla vielä on ihan perunkirjaa merkitty niin kuin vaatekappaleet, mitä aina on omistanut. Niitä on ollut, puhutaan niinku joistain kymmenistä ehkä maksimissaan, ja, ja suuri osa on ehkä ollut teetetty sitten ompelialla tai räätälillä tai, tai jotain, ja, ja sitten kengät varsinkin on ollut sellaisia, että ne on käytetty ihan loppuun ja sitten teetetty niin jalkaan sopivat, ja sitten niitä samoja kenkiä on käytetty sitten tosi pitkään, että itse jos miettii sitä, että pitäisi ruveta niinku kaikki vaatteet listaamaan, ja sitten kuitenkin ei niiden arvo o. Niin kuin mitään, että niitä kannattaisi niin kuin mihinkään alkaa listaamaan erikseen perintänä. Että, että voi olla, että kaikki sukat ja muut laskettuna, niin varmaan tuhansia vaatekappaleita keskimäärin löytyy suomalaiselta aikuiselta. Joo, minua jotenkin aina romantisoin toisaalta sitä ajatusta siitä, että olisi niin vähän ja Kyllä. että olisi niin, niin kuin harkittua niin. Ja, ja hyvin huollettua täsmällisesti niin. hankittua, mutta... Mutta tosiaan me kä käytännössä eletään kuitenkin erilaisessa maailmassa. Niin. Tällä hetkellä. Et vaatteista on tullut sellainen niin en enemmän kulutustavara, että se ei ole enää niin sellaista just käsityötä ja siitä ei niin pidetä niin hyvää huolta. Ehkä se on niin jollain tavalla muuttumassa, että et on tullut sellainen uusi trendi, että korjataan ja, ja tota, käytetään uudelleen myöskin. No, miten sä vinkkaisit sitten niin kuin ihmistä, joka kuuntelee tätä nyt sillä mielellä, että et hei, et asia ei ole nyt ajankohtainen vielä, voi sanoa, että mm. onneksi, mutta mm. tota, voihan se olla myös aika niin kuin outo ajatus, että miten tämän asian voisi ottaa sit puheeksi siellä, vaikka niin kuin omien vanhempien kanssa, että mm. et lähtisi silleen niin kuin ennakoiden mm. tähän asiaan niin kuin, ja tarttuisi tarttuisi sille niin ennen kuin on se akuutti vaihe Niinpä. päällä. Ja... Kyllä. Tässähän niin voi miettiä, että, että on joko itse siinä mahdollisena perjänä, tai sitten jos joku kuuntelee sille, että on ehkä siinä vaiheessa, että, että esimerkiksi on jäämässä eläkkeelle tai jäänyt just eläkkeelle, niin, niin siinähän on yksi esimerkiksi luontava kohta sit vähän käydä läpi sitä, että jos on aikaisemmin ollu just vaikka työhuonetta tai työhön liittyviä asioita, niin sitten miettii, että mille niin sitten siinä uudessa elämäntilanteessa haluaisi tilaa enemmän. Että, että monilla voi olla, että jää vähän sellainen tyhjyys sitten, kun se työelämä päättyy, että, että ei oikein tiedä, että, että kuka onkaan. Ja, ja tota, ehkä jäänyt niin sinne lastenhoidon ja töiden jalkoihin, jalkoihin sitten jotenkin ne omat harrastukset ja semmoiset, niin, niin, niin se voi niin olla sellainen ihan positiivinenkin asia, käydä sitten sitä omaa historiaa läpi. Ja tietysti sitten niin kuin lapsena tai perillisenä, niin, niin se, että jos on itse kiinnostunut järjestämään omaa kotia, niin kyllä mä sanoisin, että tässäkin varmaan se esimerkki ja semmoinen niin positiivisten asioiden esille tuominen, että, että me ollaan järjestetty meidän kotia ja, ja meidän perhe niin kuin just, ei vaikka toivo kauheasti joulu- ja syntärilahjoja tavaroina, että, että pyritään elämään sellaista niin kuin tavara- tasapainoista elämää, että se tavaramäärä ei ainakaan tästä lisäännyt ja että on huomattu, että se on helpottanut meidän arkea. ja, ja sitten jotenkin sitä kautta, että, että niinku, tuntuuko omista vanhemmista vaikka siltä, että, että vähemmän tavaraa voisi auttaa just siinä, että on vähemmän siivottavaa ja, ja sitten ehkä just se, että jos ei erikseen tarvitse olla työvaatteita tai, tai jotain semmoisia edustusvaatteita, niin kuinka paljon niitä tarvii sitten olla ja vain siinä voisit saada kotiin just tilaa. Ja tietysti sit siinä vaiheessa, kun voi olla, että tarvii apua sinne kotiin tai ei ehkä pärjää enää yksin kotona, että tarvii jotain palveluasuntoa, niin sitten siinä vaiheessa viimeistään, kun vielä pystyy itse päättämään niistä omista tavaroista, että, että monet esimerkiksi muistisairaudet voi olla sitten hankalia, koska ei enää sitten oikeastaan niin kun muista välttämättä, että mitkä on niitä omia tavaroita tai, tai läheisten kanssa niin niistä keskustelua voisi aiheuttaa just vähän riitaakin, niin, niin jotenkin se, että, että se muuttakin on kuitenkin niin iso, iso homma, että ei enää sitä tarvitse muuttaa sellaista tavaraa, mitä ei oikeasti tarvitse siinä arjessa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tolleen hyötyjen kautta perustelemalla mm. niin, niin se ei tuttu tu, semmoisena mm. niin kuin se kaiku on positiivinen jo heti alusta asti, kyllä. että ei tule mitään sellaista, sellaista niin. että, että näin sinun pitäisi tehdä tai muuta, vaan se on niin aito, aitoa sellaista, Niinpä. että että, ajattele, että kuinka paljon helpompaa olisi ja kivempaa. Ja, niin. ja sitten toisaalta toi on niin, tämän niin sanotun kuolinsiivouksen hyvä puoli, mm. että, että, sekin, että, että haluatko sinä olla niin päättämässä siitä, että mitä näille tavaroille tapahtuu ja tiedetäänkö niin, me. Kyllä. Niin kuin niiden tärkeitten tavaroiden tarina. Sitten toisaalta, jos mä nyt hyppään taas siihen skenaarioon, Joo. että ollaankin jo tekemässä sitä, sitä perintöraivausta siellä, niin siellä niin kuin sanon asiakkaille niin kuin miettii sitä, että, että siellä voi olla kasapäin niitä, mitä säkin mainitsit, noi, niin kuin vaikka tehdyt käsityöt mm -hmm. ja liinat ja muut. Niin ehkä sitten se, että miettii, että, että siinä vaiheessahan sä voit ajatella, että mikä niistä niin kuin, Tuo sulle omia muistoja mieleen, niin niin. konkreettisia. Että muistat sä, että tää oli siinä lapsuuskodin lipaston päällä just tää liina. Ja, ja sit niin kun, miksi et sitä itse käyttöön ja esille tai niin. näin. Ja sit tavallaan se, että jos sä tiedät, että nää, siellä saattaa olla kymmenittäin näitä käsitöitä. Kyllä. Mitkä sä tiedät, että ne on tavallaan suvusta tullut ja toisten tekemiä. Mutta sitten se, että niin kun, entä jos sieltä nyt ottaisi ne niin itselle merkityksellisemmät ja Niinpä. säästäis sen osan. Kyllä, että sitten just tämmöinen tavallaan toisten, toisen muistojen säilyttäminen niin. ajattelee niinku liikaa jotenkin sitä vaan, että et nämä on nyt ollut sen kyseisen ihmisen tekemiä, mutta mut siihen ei välttämättä liity edes just mitään omakohtaista muistoa, niin sitten osaisi tehdä siihen, että on aika hyvä, hyvä tota jaottelu siihen kyllä, että miten sitten päättää siitä, että Minkä vaikka monesta astiastosta ottaa, koska niin. saattaa tulla sit sellaisia, mitä ei ole välttämättä koskaan nähnyt edes käytössä. Sitten vaattaa olla se yksi tietty, jonka muistaa, että tämä on ollut aina sitten juhlapyhinä se hienompi astiastoja, Ja, ja sitten just se, no. että ottaisi niitä oikeasti käyttöön ja jonnekin vaikka niinku työpöydälle tai, tai jonnekin tietokonepöydän sivupöydälle sit jonkun liinan, joka sit oikeasti muistuttaa siitä henkilöstä, jos se on ollut niin tärkeä. Joo, minua siis... että ne ei menisi sitten sinne kaavin perukoille mm. takaisin siellä omassa kodissakaan, että, että ne on niin. ihan kuitenkin käyttöön tarkoitettu. Ja silloin ne positiiviset muistot tulee niinku osaksi arkea, ja se jotenkin mm. mun mielestä Kyllä. olisi niinku ihan ajatus kuin versus just se, että, että ne on, on vain siellä laatikoissa jossain vaatehuoneen mm. perällä tai muuta. Ja tosta astiasta hommasta mulla tulikin, me käsiteltiin, aiemmin Marianikan kanssa näitä kaauksen kesittäjäjaksoja, mutta sieltä jäi tämä yksi jakso just käymättä, missä oli tämä kartano, missä oli tosi paljon perittyä tavaraa. Ja siellähän oli just yeah. tämä tilanne, että siellä oli useita astiastoja, ja sitten tämä yeah. mies jossain kohtaa totesi, että, että hän ei kyllä tällaisia edes muista itse. Maista. Että, <laughs> <laughs> että yeah. se on niin kuin aika hyvä merkki siitä, että voisi luoda. Miten sitten sun henkilökohtaiset kokemukset tästä aiheesta? Yeah. No, meidän oma perhe, mies ja lapsi, niin me ollaan kuitenkin aika monta vuotta karsittu tavaraa, ja sitten tietysti kun itse on ammattijärjestäjä, niin, niin tiedän niin kuin, tavallaan työkalut siihen, että miten, miten se luopuminen menee. Ja, ja voisi niin ajatella, että, että omallakin kohdalla sitten tällaiset perityt tavarat olisi niin ihan helppo asia. Mutta reilu puoli sitten mun oma kuoli lähes 85-vuotiaana. Se ei tullut millään tavalla yllätyksenä, mutta totta kai siihenkin liittyi sitten surua ja, ja se oli niin kuin, että nyt tämä on niin kuin lopullista, että, että häntä ei enää ole ja se oli oikeastaan minulle ensimmäinen sellainen eh, niin läheinen ihminen, joka menehtyi ja, ja äiti jäi sitten asumaan siihen heidän kerrostaloasuntoon ja tietysti siinä alussa aika paljon on sit just kaikkea tota, perunkirjaa ja hautajaisjärjestelyjä ja kaikkea muuta. Ja tota, niin kuin, tavallaan semmoista tekemistä, joka sit pitää jotenkin siinä arjessa, ja, ja mulla tietysti sitten omat työt sen mukaan, mitä, mitä jakso tehdä. Mutta sitten nyt tässä keväällä, niin jotenkin se ajatus siitä heräsi, että hei, että et mä en, mä en niin kuin mun omassa lapsuuden kodissa pysty käymään niitä isän tavaroita läpi. Ja, ja sitten koin jotenkin sen, että, että äiti on liian läheinen, ihminen siinä sitten, että, että mä jotenkin pelkäsin jopa sitä, että sitten hän alkaa mulle tarjota niitä, että hei, ota, ota tämä teille. Ja sitten siinä heti liittyy tämä, että kun on, toinen on niinku luopumassa ja sitten tarjoamassa tavaroita, niin sitten, että mä niinku loukkaan sitten siinä, että ei, ei tarvita ja ei haluta näitä ottaa. Niin mun äidin avuksi on nyt sitten menossa toinen ammattijärjestäjä kollega. Ja, ja sen jälkeen, kun mä sen päätöksen ja, ja äidille oli siitä kyllä puhunut jo pidempään, että, että miltä niin kuin tämmöinen tuntus niin sitten jotenkin itse tuntui, että semmoinen todellakin niin kivireki niin lähti selästä, että, että tietää, että siellä on joku oikeasti niin ulkopuolinen auttamassa äitiä ja, ja tota, käymässä niitä tavaroita läpi, ja, ja sitten jos siellä nyt tulee jotain sellaisia, että että pitäisiköhän kysyä niin tyttäriltä, että haluaako jompikumpi ottaa, niin sitten laittaa sellaisia sivuun. Ja sitten mä oon luvannut siinä auttaa, että mä voin sitten kuljettaa lahjoitettavia tavaroita eteenpäin omalla autolla, että, että voin sitten tulla siinä loppuvaiheessa. Mutta, tota, mutta jotenkin sen taju sitten siinä vaiheessa, kun on Omille asiakkaille just tätä hakenut, että ei tarvitse pärjätä yksin ja, ja hyvä, kun olet ottanut apua ja sitten jotenkin tuntuu, että ne, ne vaan niinku, ne tavarat siellä, eihän ne niinku, liiku mihinkään. Ja, ja sitten ties, että niille pitää jossain vaiheessa tehdä jotain ja jo todennäköisesti sitäkin asuntoa, missä he asuivat yli 40 vuotta, niin ollaan sit laittamassa myyntiin, niin, niin siellä todellakin pitää tyhjentää aika paljon. Niin, tota, niin se on kyllä jännä asia, että, että vaikka kuinka asiakkaan kanssa se on helppoa karsia oikeastaan mitä tahansa ja minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa, että, että itsellä kun on tuoreessa muistissa vauvavuodet ja, ja elää niin kuin sitä lapsiperhearkea vajaa neljävuotiaan kanssa, niin, niin on niin kuin tosi helppo samaistua sellaisiin tilanteisiin ja sitten taas niin kuin iäkkäympienkin kanssa ihan tule erilaisia tilanteita, missä mitä ei ole itse käynyt läpi, mutta, mutta siihenkin niin pystyy sitten taas ammattilaisena tarjoamaan apua. Mutta sitten tämä omakohtainen kokemus ja, ja oman isän menetyst, niin sitten taju sen, että, että tämä on nyt niin se kohta, mihin mä haluan itse ottaa sen ammattijärjestäjän. Että joku muu on siellä. Että, että mun ei tarvitse niin uudestaan ja uudestaan sitten jotenkin niiden tavaroiden kautta sitä surua enää enempää nostaa pintaan kuin mitä on tarpeen tällä hetkellä, että, että kuitenkin niin kuin se, se tota, luopuminen niistä tavaroista on sillä tavalla helppoa, että siellä nyt ei mitään, mitään sellaista niin vaatteiden ja perusirtaimiston lisäksi ole mitään sellaista isoa, mitä, mitä tarvitsisi oikeasti miettiä, että mitä tälle tehdään, että ehkä että suurimpana erikoisempana niin kuin tavararyhmänä oli metsästysaseet, joita oli sitten niin kuin yli kymmenen kappaletta ja, ja niiden sitten niin myymistä ja, ja mitä laitetaan poliisien huutokauppaan ja millä löydetään itse suoraan sitten ostaja ja niiden uudelle luvittaminen ja kaikki tällainen, niin, niin ei sellaistakaan ole niin tehnyt. Ja, ja mun äiti sen suurimmaksi osaksi on hoitanut, mutta, mutta sellaisiakin voi tulla sitten, että on, on asekaappi pultattuna seinään ja sitten siellä on, on niin luvanvaraisia esineitä, joita ei voikaan sitten Mihin tahansa kierrätyskeskukseen viedä. Joo, kyllä. Tämä on hyvä niin kuin, omakohtainen esimerkki siitä, että tekee niin kuin puhuu, niin sanotusti. Kyllä. Eli, eli sitten tavallaan kun asiat konkretisoituu, niin sitä itseen niin tietysti vielä niin kuin, tässä vaiheessa on joutunut vastaava, vastaavalla tavalla. Mm. Mutta se, että miten niin kuin, öö, Ylipäätään on niinku ruvennut käyttämään enemmän palveluja ja sitten niinku, kun ei se ilotu siitä lisän tavaraostamisesta, niin sitten miksei niinku, oh, hankkisi niinku itsekin niitä palveluja, mitkä sitten helpottaa elämää ja arkea. Niin se on aivan... ja kyllä kyllä minulla ainakin itsellä ihan selkeästi tämän työn myötä ja se, että on saanut auttaa asiakkaita ja just, että toistelee sitä niin oikea hetkisen avun tärkeyttä, niin, niin sitten on jotenkin... Jää nyt tavallaan itselle myöskin se vahvempana, että, että kyllähän minäkin saan tyytää ihan samalla tavalla apua kuin kuka muukin, että emme ammattijärjestäjät olla mitään superihmisiä, jotka pystyvät niin kuin jotenkin sen oman surun ohittamaan ja toimimaan niin kuin robotit sitten sellaisessa tilanteessa, joka tulee yllättäen keskelle sitä omaa arkea. Niinpä. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain? Vinkkejä tuohon esimerkiksi toi, että mihin sitä tavaraa tosiaan sitten alkaa lahjoittaa. Mm. Niin miten miten kun lähtee siinä liikkeelle, että kun, sit kun sitä tavaraa on saatu käytyä läpi, niin et miten sen saa mm. sieltä, sieltä mahdollisesti vaikka sieltä myytävästä kodista eteenpäin tai sit sieltä omasta kodista, mihin ne on ajautunut? No tietysti varmaan ne, että mitkä siinä itsellä on, on lähimpiä, että, että onko siinä jotain kirkkutoreja, mitkä ottaa vastaan lahjoituksia. Ja sitten tietysti kun lajittelee, et on erikseen vaatteet ja astiat ja muut, niin sitten tavararyhmä kerrallaan on paljon helpompi ehkä lahjoittaa, että just kaikki kierrätyskeskukset ja, ja ihan vaikka sitten, jos on jotain peittoja ja ö, pyyhkeitä, niin esimerkiksi vaikka eläinsuojeluyhdistyksetkin monilla paikkakunnilla ottaa sitten löytöeläimille vastaan, että et voi olla ihan sellaista niin kun tekstiiliä, joka ei välttämättä ole niin hyvässä kunnossa enää, niin sit voi olla on, on aika rajattomasti vaihtoehtoja, että, että mitä sitten siellä omalla paikkakunnalla on. Ja sitten tietysti, jos on jotain arvo, arvoesineitä, joita ei ehkä itse osaa arvioida, niin siinäkin kannattaa sitten käyttää asiantuntijaa, eikä ehkä lähteä mihinkään toriin laittamaan sitten, että joku tämmöinen maljakko, että sitten just huutokaupat ja, ja tällaiset tota, jotka ostaa sitten ihan vaikka kuolinpesiä, niin osaa kyllä arvioida, että siinäkin, siinäkin tota pääsee sit ainakin siitä tavarasta, Eroon. Että vaikka sitten siinä ei tietysti sitä samalla tavalla tuo niin ammattieristöj kanssa yhdessä tehdään, mutta että jos ne on jo lajiteltu, niin siinäkin on sitten helpompi kutsua joku asiantuntija sinne paikan päälle katsomaan ja sitten ehkä tekee jonkun tarjouksen siitä, että, että mitä näistä voi saada, että kun on itse ensin valinnut siitä sitten ne just parhaat päältä ja ehkä laittaa sitten siellä omassa kodissa esille. Ja mä olin pitämässä muutama viikko sitten semmoista luentoa, missä oli kuulijakuntana just vähän iäkkäämpää porukkaa, ja mulla oli siellä sitten erilaisia kuvia tilanteesta, että koti on ajautunut kaaukseen, ja, ja mitä syitä siellä on ollut taustalla, ja oli sitten just tästä tavallaan oman kodin tavaramäärästä sellainen ajatus, että, että jokainen voisi pohtia, että kuka minun tavaroita käyttää minun jälkeeni, vai käyttääkö. Ja se oli sellainen, joka siellä sitten ainakin yhdelle kolahti, ja se tuli sitten kiittämään, että hän ei ole koskaan aikaisemmin elämässä ajatellut tällä tavalla, että, että miettisi niitä omia tavaroita niin kuin tavallaan just ulkopuolisen silmin tavaroina, että, että, tota, että vaikka niin kuin tietysti ei voida ottaa vastuuta niin kuin muiden ajatuksista ja tunteista, mutta jotenkin se, että, että pystyisi jo siinä oman elämänsä vaiheessa, kun voimia riittää, käydä läpi tavaroita, niin miettii, että mitkä tavarat on sellaisia mistä ehkä mun perilliset saa iloa. Ja sitten, että jos ne on mulle itsellenikin tarpeettomia, niin ottaisi sitten sen tavallaan vastuun siitä, että luopuu niistä jo silloin, Joo. kun vielä itse pystyy päättämään, että, että nämä saa lähteä. Niin, niin se on ehkä itselle semmoinen kans, mitä usein ajattelee, että, että tota, helpottaa siinä, että kun miettii sitä, että kuinka paljon tavaraa haluaa, jättää jälkeensä. Että toki siitäkin voi tulla ahdistusta, mutta, mutta sillä jotenkin neutraalisti miettiä. että itselle tarpeettomat tavarat ei, ei siellä kaapissa ainakaan hyödytä mm, Kyllä, aivan totta. Et tavallaan se menee se viesti perille siitä, että ää, jos on jotain tärkeitä asioita, että mikä niiden tarina on ollut siihen mennessä ja miksi ne on kyllä. minulle tärkeitä ja mitä minä toivoisin niille tehtävän ja sitten tavallaan se Niinpä. jää semmoinen höttö sieltä niin kuin pois, mikä ei niin nyt palvele, vaikka ei palvele sitä omaakaan arkea, niin laittaa mm. ne ajallaan eteenpäin. Kiitos Sonja, tuhannesti sulle ajastasi ja ajatuksistasi. Kiitos. Joo, kiva, kun sain olla juttelemassa. Tärkeä asia. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcasta. Hei, jos pidit tästä jaksosta, niin jaa ihmeessä sitä muillekin, ja jos kuuntelet suoratoista palveluissa, niin olisin tosi kiitollinen, jos käyt laittamassa siellä jonkin arvostelun tälle podcastille. Lisään tähän shownotseihin vielä linkit blogitekstiin kuolinsiivouksesta, jota sanon ehkä mieluummin kuitenkin elämänsiivoukseksi, ja sitten blogitekstiin, jossa kerron, miten päästä turhasta tavarasta eroon. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.